אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM קסם של רדיו congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me you Congratulations and jubilations I want the world to know I'm happy as can be Who would believe that I could be happy and contented I used to think that happiness hadn't been invented But that was in the bad old days Before I met you When I let you walk into my heart congratulationss and celebrations where I tell everyone that you're in love with me congratulations and you relations I want the world to know I'm happy I can be I was afraid that baby you thought you were about myself to think you love me but then tonight you said you couldn't live without me that round about me you want to do stay congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me congratulations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 I want the world to know I'm happy as can be I want the world to know I'm happy as can be שלום לכם <מח> כאן אהרון <את הסתקיר> נורא ממולי <מח> יושב לו שלום לך שתזכיר יוני זה יוני יוני בא <מח> גם יוד יוד היום אה, הוא לא הביא כלום, אבל אני הבאתי. סטודנט היום, חופשי. היום, כן. היום, כן. היום אני הבאתי את הכל. למה הבאתי את הכל? אה, יש לנו חגיגה היום. כפולה. אולי אפילו משולשת. סר אה, קליף ריצ'ארד, בשבוע שעבר, הוא חגג את יום הולדתו ה-85, שזה יפה מאוד. אגב, נדמה לי שהוא הזמר הפופ הראשון שקיבל את התואר. סר. לפניו, אם אני לא טועה, הייתה זאת זמרת שקיבלה את התואר דיים, שזה היה סר, זאת ורלין, כן? זמרת uh, מלחמת uh, העולם השנייה. אז uh, נראה מתאים להתחיל עם congratulations, ברכות, איחולים לסר קליפוי צ'אט, ואתם זוכרים, אני מקווה, ש... זה היה נציג בריטניה לאירוויזיון 1968. בבריטניה היו בטוחים שיש להם ג'וקר, מי יכול על קליף, אליל? אז לא. הוא במקום השני. במקום הראשון זכתה צמרת בשם מסיאל. ילידת... יליד. מסיאל, מסיאל, סליחה, מסיאל. Uh, ספרדיה, שייצגה את ספרד, כמובן, בשיר די נשכח, שנקרא לה לא, לה לא, לה. לא". אנחנו תכף נשמע אותו. אני <עכשיו> חושב שיש סיפור שקשור לתמונה, יש תמונה מפורסמת שרואים את קליף הג'נטלמן אחרי ה... אחרי שהוא הפסיד בעצם, מניף את uh, מסיאל בידיו, כן? Uh, ואיזשהו uh, מישהו ממארגני מה, מה, מה, מה, מה, מה, האירוויזיון, מהמפיקים, רץ אחוז בעתה להסתיר, כי היא לבשה שמלה, וזה לא, לא נעים. וקליף אחר כך סיפר, אני אמנם הנפתי אותה, אבל נורא התחשק לי להעיף אותה מהבמה, כי... כל זאת. כתבה לו את המקום הראשון. נכון. אז מה אתה אומר שנשמע את... Uh, מסיאל? לפחות זה לא היה צרפתייה, בריטי-צרפתי זה היה... לא, לא, לא, בואו תיזכרו. נוסטר היינו איבה אין כאיתו טובו אין לה בידעס כמו נקם ציור תקמפן כואן דונתס איתן ואין עיניו הביאו כדיון וידה מיסר וקנטו על התירה כמאה ויסטוק רפר וקנטו על די אינגן סנטי אל המור אקנטו פור לה וידה הפרנדיאס קאנט זו הייתה אה, מסיאל, עכשיו אנחנו מורידים את המערכת, אה, כי אנחנו צריכים את המתאם, כי אה, כל הסינגלים שתשמעו היום הם אה, סינגלים אה, שהם, אה, אתם יודעים, עם החור העצום הזה, הגדול, רחב, רחב. הרחב. <laughs> אתה יודע <laughs> למה. בגלל הג'וקבוקס. <laughs> בדיוק, ג'וקבוקס, כן. אין לנו ג'וקבוקס היום. למרות שאולי יש, אולי יש ג'וקבוקס דיגיטלי, אני לא יודע. דיגיטלי בטוח יש, אבל זה לא... אין, אין מה להשוות עם אנלוגי ודיגוקס אמיתי לתקליטים. טוב, אה, עכשיו אני אספר סיפור. אה, בעצם, בעצם, אה, היום זאת הפעם השנייה אחרי שנתיים שאני שומע את, אה, את לה את מסיאל, אה, כי... הפעם הראשונה הייתה לפני אה, כמה ימים שאני בדקתי שאכן אה, הסינגלים אה, טובים. פעם ראשונה אחרי שנתיים, וזה הסיפור. ב-7 באוקטובר 2023 אנחנו היינו במדריד. אמירה, אני, אח של אמירה, גיסתה, הילדים, שני הילדים שלהם, אנחנו הסתובבנו שם באחד השווקים, והייתה שם חנות תקליטים, ומכרו שם סינגלים ביורו. אז זה נחמד, סינגלים ביורו. ואמרתי, בואו בוא נתמקד, כן? ולקחתי סינגלים של מבצעים ספרדים, וגם כאלה שמבצעים את השירים, אומנים לא ספרדים ששרים בספרדית, כמו... סנדי שור שנשמע מיד. אחר כך, אחר כך אני אומר, לפני יומיים-שלושה, אני הבנתי שבחלק עבדו עליי, כי הם כתבו את השם בספרדית ומתחת השם המקורי. אמרתי, איזה יופי, יש מונגו ג'רי אינדה סאמר טיים בספרדית, זה חייב. <אח> אין פטפון שם בחנות, אתה לא יכול לשמוע את זה, לא יתנו לך לשמוע סינגל ביורו, כן? לא, no, הם פשוט כתבו את השם של השיר. בספרדית, כמו שאצלנו היו כותבים את התרגום העברי לזה. ואני חוזר לסיפור. אז הסינגלים האלה נקנו במדריד, שבעה באוקטובר. אנחנו לא יודעים מה קורה. אנחנו גם לא יכולים לחזור לארץ כי הטיסות בוטלו. אבל אתה טרם בכלל יודע שיש משהו. אנחנו יודעים שקורה משהו. אנחנו הולכים למשחק של... ריאל מדריד נגד אסוסונה, איזה יופי, 4-0 לריאל מדריד, אבל איך... לך תהנה מדבר כזה, כשאתה יודע שמשהו קורה בה, אתה לא יודע מה בדיוק. בואי, בואי, בואי. הנה אמיר, תתקן אותנו, אותי. נו. שומעים אותי מפה? שומעים טוב. אותה, בטח ששומעים. טוב. אבל תשבי, למה ככה? אה, yeah, מה אני שווה ליוני? יוני יזוז. הנה הוא זז. הנה הוא מזכירה לך שבשביעי באוקטובר, בבוקר, אח שלי הקטן, מעיר אותי באמירה פרצה מלחמה. ואני אמרתי לו, לא, אתה לא נורמלי, חלמת, הלך לישון מה אתה רוצה מהחיים שלנו, מה אתה מעיר אותנו, הוא כל כך מוקדם בבוקר. אנחנו יורד. לא חשבנו שזאת מלחמה, חשבנו שמשהו קורה, לא, אבל... אבל אורך המשחק, אלה קיבלה עדכונים אה, בזמן אמת, כי היא עלה את ה... זה של פרושים. חדשות, פרושים. בדיוק, פירושים okay. של חדשות. Okay. תודה, okay. יוני. Okay. וכל הזמן נתקדה אותנו, אנחנו פשוט לא, לא, לא, לא הצלחנו לקלוט. אני לא חושבת, יוני, אתם הייתם פה, אתם הצלחתם לקלוט את, את העוצמה של הטירוף? אני, אני חושב שבהתחלה, או לפחות בשש שעות הראשונות, לא ממש קלטו עדיין מה קורה. גם בחדשות, כל הדברים הגיעו, אנשים היו שם נורא מופתעים, אתה שכמו ש, ש אני לא זוכר איך קוראים לה, שעלתה לשידור, שחוטפים את האבא שלה, כולם כאילו, כאלה, ראית? כל המנחים היו בהלם, כאילו, את בטוחה, כאילו... לא ממש אנשים ידעו מה קורה. כלומר, זה לקח הרבה מאוד זמן עד שבאמת דברים התחילו להתבהר, וגם כן, ההתבהרות האמיתית קרתה, רחל, לדעתי, יותר מיום, יום וחצי. שהתחילו ממש להבין. להבין. אבל כן, כלומר, ידעו שיש פה משהו קורה, ההפגזות, הטילים התחילו כבר משעה מוקדמת בבוקר. אצלכם, פה זה היה ב ומשהו בבוקר, אצלכם זה היה 5:00 ומשהו עבור, משהו כזה. אז אתם כבר... כשהתעוררתם, התעוררתם לכך שבעצם יש הרבה מוטינים שעפים, קורה משהו לא ברור, אנשים מנסים להבין, וכן, היה כאוס גדול. ואנחנו ניסינו לעבור את היום הזה כמה שאפשר. ואנחנו לא יודעים מה קורה, אבל, וכל מה שמגיע אה, בחדשות מהארץ משגע אותנו מה שיותר. מה שמשגע גם, זה שבטלוויזיה, בערוצי החדשות... המקומיים? המקומיים. התמונה שרואים באותו רגע, אנחנו כבר בשבעה, אנחנו בשבעה באוקטובר, לא בשמונה באוקטובר. מה שרואים זה שיירות של עזתים בורחים. לא מה שקורה בעוטף עזה. זה, זה הדגש ששמים שם. על המצו... התחילו יום למחר. והפגנות התחילו... בשמונה באוקטובר. עכשיו, למה אנחנו, למה אני אומר את כל זה? אז חזרתי ארצה עם עשרה סינגלים, עטופים בתוך... הוא התקמצן, הוא נתן לי שקית שבקושי אפשר להכניס שם חמישה. אתה יודע, דווקא זה היה הלכתובה, אומר, עטופים בנייר עיתון. כן, לא, כדי כך. ואני לא יכולתי לשמוע אותם, לא יכולתי להצדין להם. ואמרתי, אני, רק כשהמלחמה תיגמר, אני רוצה לשמוע אותם. והמלחמה לא, לא באמת נגמרה, אבל נגמר הסיוט, כי החטופים פה. ולכן אפשר להשמיע את, את הסינגלים האלה, ואנחנו נשמע כמה סינגלים. רגע, זו פעם ראשונה שהם לפטיפון עכשיו? פעם נשאר? ראשונה. אה, שמעתי קמצוץ מכל אחד שרציתי להביא לפה, אבל שיר שלם, מלא, פעם <שמע> ראשונה רצית, רצית כאן. רציתי לוודא, היא סינגל ביורו, יכול להיות שבסוף גם זה הביא, אתה יודע, שמו תמונה והכל. זה, אנחנו, זה... זה אנחנו נגלה. <laughs> ואז הבטחנו את סנדי שואו, שרה בספרדית, והנה היא <laughs> מקווה, בגרסה הספרדית ללהיט שלה שנקרא Long Live Love, ואם זה ספרדית, אז בכלל. בטח שזה בספרדית, יאללה סנדי שוב <מח> רגע, בואו ניתן לה לרוץ עוד, עוד טיפה. זה Girl Don't Come בספרדית. אתם רוצים שאני אתן לכם את השם בספרדית? רגע, רגע, רגע. הורדתי אוזניות כדי לשים משקפיים. אה, טוב, זה נקרא נובנדרה. No no Girl okay. Don't Come. והראשון נקרא VIVA אלהמור, <laughs> שזה תרגום מדויק של Long Live Love. טוב, אז מכיוון שהבהרנו שיש לנו פה בעיה עם מתאם, כי גם... גל... לא, אסור להגיד, לא? נעלם! נעלם, נעלם, נעלם נעלם. נעלם, נעלם, תעלומה היא. אז אנחנו נגיד לסנדי שואו, תודה רבה. רבה, ואנחנו נעביר את המתאם לפטפון פספון. השני. מתאם. זה יהיה לאורך כל התוכנית, אגב. לא, לא, לא, לי, אני ה... שנייה, תכף אני אצא לך פתרון. כן, פתרון איזה, מה, מו, מו, מו, משהו טכנולוגי? לא, לא, מתאם נוסף. אה, יש לך מתאם בתיק? לא, בתיק אין לי מתאם, אבל אנחנו נמצאים פה במוזיאון של פטפונים ושל דברים, אז אין אה. מצב שאין פה מתאם שאפשר להשתמש. הבנתי. מה שנותן ש... לנו את האמתלה, לומר שאנחנו ברדיו קסם. 106 FM, מעדן ויניל, נמשיך. כל הקסם. כל הקסם, נמשיך, כן? רגע. טוב, אחר כך אני אשים את סנדי שור בעטיפה. ובכן, נמשיך עם התקליטונים הספרדיים, ואנחנו נשמע עכשיו ברצף, למה ברצף? אני גם מדבר באמצע. שני לעיתים גדולים. משלושה סינגלים. איך? תכף הכל יובהר. Uh, אתה זוכר להקה בשם לוס דיאבלוס? כן. השדים? Mm -hmm. להקה ספרדית מאוד פופולרית, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, וב-1971 היה לה להיט גדול מאוד, uh, ארבעה שבועות במקום הראשון בספרד. מקום ראשון, אם אני לא טועה, גם פה אצלנו, במצעדים הלועזים בארץ, שיר חמוד, אני השמעתי אותו במעדן ויני, לא, אלא קום. וזה נקרא פין דה סמאנה, כלומר סוף שבוע. איזה נקוד קפיון. בוזכר אימא שאולוגר פאראמריס אוניירס דפין דסמנה. בוזכר אימא שאולוגר פאראמריס אוניירס דפין דסמנה. פורנטרו, לא שולטימוס מומנטוס, מפורסוואפל אלא רעבל, אוי מוי די ואיבו אברדנק חמוד. בהחלט, אין ספק, מעלה את המורל פה. ואם אנחנו חושבים שזה להיט גדול, ארבעה שבועות במקום הראשון, אז הלהיט שהחליף אותו היה תשעה שבועות במקום הראשון במצעד בספרד, וגם פה הצליח מאוד. עכשיו, אה, סיפור מעניין. אה, אז אמר ששר את השיר הזה, נקרא טוני רולנד. רונלד. רונלד, לא רונלד, לא רונ, הוא לא טוני ולא רונלד, הוא נולד בהולנד עם שם מסובך שאני לא אחזור לא עליו, אבל הוא חי בספרד, גם הלך לעולמו בברצלונה. ואת השיר הזה שלו, את הלהיט הזה, הוא הקליט בכמה שפות. עכשיו, אני שם את הגרסה שצעדה באנגלית, גם שם, גם פה. אחר כך אולי נשמע כמה צלילים מהגרסה בספרדית, ואתם כבר יודעים שמדובר בהלפ. הנה, תכף זה בא. I found the love, but it didn't last. Wonderful days belong to the best I don't know where I stand What I'm to do T try to forget and I find someone new So I prayed on my knees to have on about and miss somebody please Some to love London and to my story. אמרתי שהוא הקליט את זה בכמה גרסאות. בוא נשמע אם לא עבדו עליי, ואם אכן, הוא שר כאן. היו טמא. שזה הלפ. כן, כן, בוא נשמע אותו מתחיל את הדבר, בוא נראה. ספרדית, כן, כן. ואתם יכולים להצטרף ilusión, לפזמון החוזר. אויה, סלי, רייטש דה מון, לא מכיר אוסנטי. אדור ביטר מת יקל פרקסות, יקל פרקסות. ‫טוב, אנחנו ניפרד עכשיו מטוני רולנד, ‫ובאותה הזדמנות אנחנו גם ניפטר... ‫לא ניפטר, אסור להגיד להיפטר, ‫מה-45, נעביר ל-33, ‫נוריד, זה בצעד קל, ‫את... הסינגל של טוני רולנד בספרדית. Uh, בואו נחזור ל... לקליף. כן, אמרנו שבוע שעבר חגג 85, uh, התפרסמו איתו ראיונות שבהם הוא נשמע קצת, איך להגיד, מדוכדך מהגיל. אמר, מי יודע אם אני אחיה ב... בשנה הבאה? אני אומר קליפ, קליפ, קליף. <קליפ> סר קליף, שתהיה לנו בריא וחזק, ושבעוד חמש שנים נזכה לעשות פה מעדן ויניל ליום ההולדת התשעים. עכשיו, ככה, קליף, רגע, רגע, תכף, מחזירים את המתאם, קליף בעצם התחיל בתור התשובה הבריטית לאלוויס, כן? המוזיקה הייתה אלוויסית, נגיד. Um, והייתה לו להקת ליווי טובה מאוד. The Shadows. רק שאז, ב-58', כשהוא התחיל, לא קראו להם The Shadows. אתה יודע איך קראו להם? The Drifters. The Drifters. The Drifters. Okay. אבל The Drifters היו להקה אמריקאית ידועה. למה הם קראו לעצמם ככה? לא ברור. אבל הם גם הוציאו תקליטים ב-58', 59'. תחת השם, Cliff Richard and the Drifters, רק בשישים הם uh, שינו את השם ל-Sedos. כנראה שמישהו פתאום מבין שלא יכול להיות שיהיו שתי להקות עם אותו שם. שם. אגב, גם אואזיס, יש עוד להקה, קודמת. גם נירוונה, עוד לא להקה. להקה. מה, אתם לא, לא בודקים את, ה, את העניין הזה? לא, מישהו לא בודקים. אפשר היה להוט להוציא את זה כמה שאתה אומר. כן. Uh, אז הנה, יש, יש לנו כאן תקליט uh, של קליף והשדו זה בהופעה. זה תקליט שהוקלט uh, בלונדון ב-1978. ואנחנו נשמע מהצד השני את uh, בעצם ההתחלה של uh, קליף כתואם אלוויס, וזה הלהיט הראשון שלו בעצם, מוביט. Uh, וזה הגיע למקום השני במצעד הבריטי, אז בואו נשמע קצת אלווי, אלוויס, יצא לי בואו נשמע קצת אלווי, לא בואו נשמע קצת פלמיס איך אומרים? אה, אחלה, אחלה קליף שבעולם. אחלה קליף. בטח שזה בחי, בכלל. כן. אם אצלנו אולי נשמע עוד משהו מזה, אבל בואו נעבור לעוד יום הולדת. אז לקליף היה יום הולדת אה, בשבוע שעבר, ב-14. בדיוק שבוע אחרי, זאת אומרת, בעוד אה, יומיים? בעוד יומיים. וגם הוא יהיה בן 85, מנפרד מן. Man. Uh, אגב, הוא לא מנ... מאלפד הוא כן, מן הוא לא. Uh, השם המקורי שלו זה לובוביץ'. הוא יהודי, יליד דרום אפריקה. Uh, עכשיו, uh, ואני אמרתי את זה בעיתון קוראים, אני אגיד את זה שוב כאן, למרות שהלהקה נקראה על שמו, הוא לא הזמר, הוא לא הסולן. הוא הקלידן בעצם, ובעצם המנהל המוזיקלי של, של הלהקה. ככה זה היה גם ב-Munfread Man's EarthBend, מה שמזכיר לי, ספנסר דייוויס Group. ספנסר דייוויס לא היה זמר, אלא סטיב ווינרוד, mm -hmm. אבל זה כבר משהו, משהו אחר. בכל אופן, לפני 21 שנה, Manfred Man's EarthBend עמדה להגיע לישראל, אני מקווה גם שהיא הגיעה, <laughs> לא זוכר, ואני ראיינתי אותו לפנאי פלוס. ממש לא, תשמע, חלק גדול מהלעיתים שלך, okay. גם ב-Munfed Man's Band, וגם ב-Munfed Man's Earth Band, הם בעצם קאברים. אני לא אוהב את המילה, אני מצטט עכשיו מהרעיון, אני לא אוהב את המילה הזאת, מה זה בכלל קאבר? זה שכולם משתמשים במילה הזאת, לא אכפת לי. אני מעדיף לומר גרסה שונה מה. הוא אומר כשאוסקר פיטרסון הקליט כתג'ז של מישהו אחר, אמרו שזה קאבר, לא, הוא עשה ורסיה משלו. זה מה שאנחנו עושים. אני בוחר שירים שלדעתי נוכל לעשות אותם היטב בגרסה שונה מהמקור. עד כאן מה שהוא אמר, ועכשיו למה שהוא עשה. כי אה, נכון, אנחנו זוכרים את מנפרד מנס בנד מלהיטין, כמו דו א ומייטי קווין, שזה בכלל שיר של בוב דילן. Uh, יש, לי, יש לי אלבום uh, שלא שמעתי אותו הרבה, האמת. הוא נקרא Manfred Man The R&B Eards, והם עושים שם את המילה שהוא שונא להגיד, קאברים. ואנחנו נשמע אחד מהם שזכה להרבה מאוד ביצועים, של נינה סימון למשל, של קרידנס קלירוטר ריבייבל. the museum i put a spell on you i put a spell on you <laughs> because you're mine baby Lord because you put me down I put a spell on you Lord because you're mine a spell on you girl because you're mine now listen I put a spell on הזמר של מנפרד uh, מנד הוא פול ג'ונס, גם כאן וגם בשיר uh, שאנחנו uh, נשמע מיד. אגב, I, I, I put spell on you במקור הזה של uh, זמר שנקרא Screaming J.H.H.H. Because that's, that's what he was. He screamed! Uh, ואת השיר uh, שנשמע מיד כתב עוד uh, ענק בלוז, שנקרא ווילי דיקסון, שגם לד זפלין עשו לו uh, ביצועים uh, משלהם. ואני מקווה שיוני קיוון את זה במדויק. אם לא, אנחנו נדע מיד. וזה קלאסיקה, קלאסיקה של בלוז. אתה מסתכל? זה בסדר? נרא, מספר שש? נראה 6? בסדר. זה <coughs> רצועות דקות, זה גם קצת קשה לראות אותם, אבל... כי רצו לדחוס כמה שיותר בתור... זה, זה מתוך סדרה של, של תקליטי אוסף שיצא בחברה שנקראת שרלי. שהתמחתה בתחום הזה של תקליטי קטלוגים, מה שנקרא. יש שם כמה דברים יפים מאוד, אולי בהזדמנות נקדיש uh, ספיישל לחברה הזאת, לצ'ארלי. וכאמור, זאת קלאסיקה שנקראת הוצ'י קוצ'י מן. שמענו את השיר הזה בהרבה מאוד ג'אמים שהיו בפטפון, אפשר שלא.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 יפה. אם יהיה זמן, אולי נחזור לזה אחר כך. ועכשיו, ג'ון uh, לודג' מהמודי בלוז, הוא uh, הלך לו למור בשבוע שעבר, הוא היה בן שמונים שהמודי בלוז היו חמישה אנשים מוכשרים מאוד, אבל היו שניים מוכשרים ביותר, שזה ג'ון לודג' וג'סטין היווד, שהוא בעצם האחרון שנותר מהרכב המוכר לנו. הם גם הקליטו ביחד בתור בלו ג'ייז. זה אלבום שיוני הביא לי מתנה על יום הולדת, כי שלי המקורי נעלם. היה כלא היה, נעלם ואיננו. התפייד לו איפה שהוא. כן. כמובן, Days of Future Pass. שבעצם האלבום שהפך את מודי בלוז מלהקת פופ טובה, ללהקה של, בוא נגיד, פופ מתקדם, ללהקת פרוג כלשהו, זה אלבום קונספט שתיאר יום בחיי. ואנחנו נשמע את השיר הכי מוכר מתוך, מתוך okay. האלבום הזה, Night in White Satin. ואגב, ב-72 זה חזר למצעדים. השמיעו את זה שוב, זה היה, ואז זה היה להיט גדול, כי במקור, ב-67' זה היה קצת פחות להיט. ואם אני לא טועה, אני אבדוק את זה, אבל אם אני לא טועה, ב-72' זה היה להיט השנה במצעד השנתי בגלי צהל, בסיבוב השני. כן. נייטס אין וייטסט. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. Because I love you.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 Remoes the colors from our sight. red is gray and yellow white. but we decide which is right and which is an illusion. Nights in white satin. גרסת האלבום Moody Blues עם הלונדון פסטיבל אורקסטרה בניצוחו של פיטר נייט יצירת מופת גם uh, 58 שנה אחרי שהיא uh, הוקלטה וזה לזכרו של ג'ון לודש ואנחנו נסגור מעגל עכשיו ונסיים עם קליף ריצ'ארד, אבל לא לפני שנאמר תודה, תודה לאמיר המפיקה, תודה לרובי הטכנאי, תודה ליוני בגן שישב פה איתנו. אז אתם זוכרים, אנחנו התחלנו עם congratulations, שזה... זה השיר שקליף שר באירוויזיון ב-68' והפסיד למסיאל וסיים במקום השני. עברו חמש שנים ב-73', שוב. קליף ריצ'רד נשלח לייצג את uh, בריטניה באירוויזיון. כן, מצלצלים לנו. והפעם זה אפילו יותר גרוע, כי הוא סיים במקום הרביעי, כי אן-מרי דוד זכתה עם הבריטואר. מקום רביעי היה גם במצעד uh, הבריטי, אגב, אבל בכמה מדינות סקנדינביה הוא הגיע למקום הראשון, עם power to all our friends. ועם המסר החיובי הזה אנחנו נסיים את uh, מעדן ויניל בשבוע הראשון אחרי החגים, לשבוע הראשון אחרי שובם של כל החטופים החיים, בתקווה לשובם במהרה של כל החטופים החלבים, בתקווה שיהיה לנו שבוע טוב, חודש טוב, שנה טובה יותר מהשנתיים שהיו. תחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, ועד אז.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 Power to the boys who played rock and roll I made my life so sweet And to the girls a new divorce and those I've yet to leave♫ עד כאן. ביי, עד לשבוע הבא.